Урсула Ле Чарівник земномор'я. Текст читає Сергій Робчук. Школа чародіїв. Цю ніч гет провів на борту Тіні, а вранці попрощався зі своїми морськими побратимами. Коли хлопець ходив на берег, йому у слід неслися найкращі побажання. Твіль був невеличким містечком. Увзовши його небагатьох вузьких і стрімких вуличок, Тісно, скупчилися високі будинки. Гедові, проте здавалося, що він потрапив у велике місто. Не знаючи дороги, він запитав першого перехожого, як знайти архімага Роугської школи. «Модрому не треба запитувати, а дурень розпитує марно», відповів перехожий, змірявши хлопця швидким поглядом, і пішов собі далі. Гед прямував вуличкою вгору і вийшов на площу, з трьох сторін, оточену будинками з гостроверхими шиферними дахами, а з четвертої – величезною кам'яницею, схожою на середньовічну фортецю чи замок, із високою стіною на площу. Наверху цієї стіни знаходилися маленькі віконечка, що височіли над дахами міських будинків. Унизу на Майдані до стіни притилилося декілька крамарських яток, між якими туди-сюди снували люди. Гет запитав у бабусі з кошиком міді, чи не знає вона, де знаходиться архімаг школи, на що старенька відповіла. «Ти ніколи не знайдеш архімага там, де він є насправді!» «Та інколи зможеш знайти його там, де його немає!» І жінка заходилася далі гучно пропонувати свій товар. Біля рогу стіни Гет побачив дерев'яні дверцята. Підійшов до них і сильно постукав. Двері відчинив дідок, хлопець запитав. «Скажи мені, де архімах школи, але без жодних загадок заради Бога. У мене до нього лист від мага Альбійського Огіона». «Це школа», – відповів лагідно дідок. «А я воротар. Заходь, якщо зможеш». Гет зробив круг?» Йому здалося, що він зайшов у двері. Проте виявилося, що він, як і раніше, стоїть на бруківці з Хлопець знову вступив уперед і знову залишився перед дверима. Воротар доброзичливо спостерігав за ним. Гед не розгубився, він скоріше розлютився. Йому все більше здавалося, що з нього кипкують. Словами і жестами хлопець створив закляття на відчинення дверей, якого колись навчився у тітки. З-поміж усіх відомих йому заклять це вдавалося гедові найкраще. І тепер він створив його не гірше, ніж будь-коли. Однак це були лише чари сільської ворожки, і вони не подужали тих могутніх сил, що охороняли вхід. Після невдалої спроби зайти, Гет певний час стояв на бруківці. Врешті-решт, поглянувши на старого, котрий чекав по той бік дверей, неохоче зізнався. «Я не можу зайти, допоможіть мені». «Назви своє ім'я», – мовив воротар. Гет трохи завагався, адже людина ніколи не вимовляє в голос просто так своє ім'я хіба що тоді, коли її життю загрожує смертельна небезпека. «Я – Гет!» – голосно мовив він. Зробивши крок, хлопець увійшов у відчинені двері. І тут йому здалося, що хоча площа позаду була осяяна сонцем, услід за ним майнула ледь помітна тінь. Коли він озирнувся, то побачив також, що вхідні двері зроблені не зі звичайного дерева, як йому видалося раніше, а зі слонової кістки, причому із суцільного шматка без жодних швів. Згодом він дізнався, що їх вирізали із зуба великого дракона. Крізь них тьм'яно просвічувалося з двору сонячне світло, а на двірках красувалось вирізблене тисячолисне дерево життя. «Ласкаво просимо цей дім, хлопче», – сказав воротар, і мовчки провів його нескінченними залами та коридорами у внутрішній двір, що оховався у незбагненних закутках будівлі. Двір був вимощений бруківкою, вгорі височіло безкрає небо, а на газоні під молодими деревцями у сонячному промінні мінливо вигравав фонтан. Деякий час Гет залишався сам. Він мовчки стояв, і серце його тривожно калатало. Хлопець відчував, що навколо нього кипить якась незрима та копітка робота невідомих і могутніх сил. І несподівано для себе він осягнув у цьому загадковому місті чиюсь незриму присутність. Потаємний голос підказував, що це місце вибудуване не лише з каменю, а й з магії, яка сильніша за камінь. Гец знаходився у самому центрі обителі мудреців, а над ним тільки небо. Несподівано він побачив чоловіка в білому, що стояв у другому кінці двору і дивився на нього крізь струмені фонтану. Їхні погляди зустрілись, і в цю мить у гіллі дерев голосно заспівала пташка. На своє здивування Гец зрозумів, і той пташиний спів, і шепіт води, що дзюрчала у фонтані, і чому хмари в небі змінюють свою форму. Він знав, звідки прилетів і де втішиться вітерець, що тихо шурхотів у листі дерев. Хлопцеві здалося, що і сам він є лише словом, промовленим сонячним сяйвом. Ця мить промайнула, і гет, як і навколишній світ, стали такими, як і раніше. Гет ступив уперед і схилив коліна перед Архімагом, подаючи листа від Огіона. Архімаг Немерле, наставник Роукської школи, приязно привітав хлопця. Він був дуже старим, казали, що найстарішим споміж усіх у земномор'ї. Його голос нагадував пташиний спів, а волосся, борода й одяг були такими білосніжними, що здавалося, ніби час вимив із цього чоловіка все важке і темне, як океан за сотню літ вимиває шматок дуба. «Мої очі втомилися, і я, не прочитаючи, написав твій наставник», сказав він своїм переливчастим голосом. «Прочитай мені листа, синку». слухняно почав читати послання, написане гардійськими рунами. Ось що було у ньому. Володарю не мерли. Я посилаю вам хлопця, і якщо посприяє вітер, він стане найвеличнішим з усіх магів Гонту. Огіон підписав лист не істинним ім'ям, якого Гет поки що не знав, а лише власною рукою, що означало «зімкнуті вуста», тобто мовчазний. Тебе прислав той, хто тримає на прив'язі землетрус, і це ще приємніше. Молодий Огіон став дорогим мені відтоді, як прийшов сюди з Гонту. А тепер, Юначе, розкажи мені про моря та дива своєї мандрівки. Чудова подорож, володарю, якби тільки не шторм. Який корабель доставив тебе сюди? Тінь, торгове судно з Андраду. Чия воля привела тебе сюди? Власна. Архімах поглянув на геда, відвернувся, забурмотів незнайомою мовою, наче дідуган, чий глуст заблукав десь між руками та островами. Однак мах плітав у те бурмотіння вже знайомі слова із пташиної пісні та із шепотіння води у фонтані. Він не ворожив і не заклинав. Одначе у його голосі відчувалася така сила, яка вразила Геда до самої глибини душі. Через мить він побачив себе, самисенького серед незнайомого, неозорого порожнього місця, сповненого рухливих тіней. Водночас Гед усвідомлював, що стоїть на залитому сонцем дворі і слухає зіркотіння фонтана. Великий чорний круг, птах із острова Оскіль, вийшов на кам'яну терасу і заходився ходити туди-сюди по газону. Чорніше від смоли? З гостролезим дзьобом і очима схожими на самоцвіти, птах сягнув ряси Архімага і застиг, подивившись коса на Геда. Потім тричі дзьобнув білий ціпок, на який спорався немерле, і старий чародій перестав бурмотіти та посміхнувся. — Побігай, пограйся, хлопче! — сказав ніби до малої дитини чародій. Гед знову схилив голову перед ним, а коли її, Архімах уже пішов. Лише Круг стояв і поглядав на нього, виставивши дзьоба так, ніби ще раз хотів дзьобнути зниклий ціпок. Потім так заговорив, і Гедові знову здалося, що то мова острова Оскіль. «Треннан узбук!» – гаркнув він. «Треннан узбук орек!» – і зник звідси так само несподівано, як і з'явився. Гед розмірковував, куди б йому звідси податися, коли раптом під аркою побачив високого юнака, котрий, схиливши голову, поважно привітав його. «Мене звати Бурштин. Я син Енвіта, з уділу Фольк, що на острові Хавнар. Сьогодні я до ваших послуг» покажу обитель мудреців, і, якщо зможу, відповім на ваше запитання. Як мені вас називати добродією? Гедові, горянино з лохого селища, якому ніколи не доводилося бувати навіть у товаристві купецьких синів, не кажуть вже про нащадки вельмож, здалося, що хлопець отим своїм допослуг і добродієм глузує з нього, а його уклін не більше кривляння. Хлопець різко відповів. Мене називають яструбом. Бурштин трохи зачекав, немов сподіваючись, Шанобливіші відповіді, але не почувши більше нічого, випростався і відвернувся. Він був десь на два чи три роки старший від Геда, дуже високий, і тримався з неймовірною грацією. «Немов танцівник», – подумав Гед. Юнак був задітий у сірий плащ із відкинутим каптуром. Перше, що він показав Гедові, була шатовня, де Гед, як учень школи, знайшов собі необхідний одяг. Він вибрав темно-сірий плащ і бурштин промовив. «Ось тепер ти один із нас». Бурштин зазвичай розмовляв з людьми, ледь посміхаючись. Однак тут у цій вічливій посмішці вбачав приховане глузування. «Хіба одяг чародія робить його чародієм?» – запитав він похмуро. «Ні», – відповів юнак, – «але я чув, що манери роблять людину-людиною. Тепер куди бажаєте?» – «Куди, скажеш? Я цього місця не знаю». Бурштин повів його коридорами обителі мудреців. Униз, показуючи відкриті дворики, розкішні зали – з-поміж яких особливо вражала зала Великого Коменка, де у святкові дні збиралися всі учні. Гет побачив бібліотеку, де зберігалися сповнені найнеможливіших примудрощів фоліанти та старезні томиска, з мережені рунами. Потім Бурштин привів свого підопічного нагору у вежі та мансарди, де в невеличких келіях спали учні та наставники. Гедова кімната знаходилася у південній вежі, з її вікна виднілися стрімки до твіля, а ще далі – море як і в інших кімнатах, у ній не було жодних меблів, якщо не брати до уваги набитого соломою матраца. Живемо ми тут дуже просто, — сказав Бурштин. — Та, гадаю, ти не заперечуватимеш проти цього. Я до цього звик. І, намагаючись довести занадто вічливому юнакові, що його не проведеш, Гед додав. А тобі, напевно, спочатку довелося довго звикати. Бурштин поглянув на Геда, і його погляд промовляв без слів. — Що ти можеш знати про те, до чого я, син володаря землі Фольк з острова Хавнор, звик чи не звик. Голос він тільки сказав, «Ходімо далі». Одарили в гонг, і вони спустились у трапезну, де пообідали разом із сотною інших юнаків. Тут кожен сам набирав їжу в тарілки, тясом перекидаючи з жартами з кухарями крізь кухонне віконце, біля якого апетитно парувало, а потім сідав, де заманеться за довгу кафедру. «Кажуть, що байдуже, скільки людей сяде за цю кафедру», – пояснив Гедові Бурштин. За нею завжди знайдеться вільне місце. І справді, тут вистачало місця і галасливим гуртам хлопчаків, котрі апетитно наминали обід, весело перемовлячись між собою, і старшим юнакам, котрі мовчки парами чи поодинці сиділи із серйозними замисленими обличчями у сірих плащах, що до шиї були застібнуті на срібні пряжки. Бурштини з Гедом всілися біля кремезного хлопця на імення ввеч, який мало говорив, проте швидко поглинав наїдки. Його акцент свідчив про те, що він – вихідець із східних широт. Шкіра у нього була темною, майже чорно-брунатною, а не мідно-смаглявою, як у більшості мешканців архіпелагу, чиї у Геда або Бурштина. Веч був простим хлопцем, і його манери були не надто вишуканими. Він пробурчав щось про якість обіду, а тоді повернувся до Геда і промовив. Принаймні, це не ілюзія, яких тут вистачає. Воно хоч пристає до ребер. Гед не зрозумів, що хлопець хотів сказати, але відчув до нього симпатію і був радий, коли після обіду той приєднався до них. Задля ознайомлення Геда з містом, вони втрьох пішли на прогулянку. Нечисленні такуці вулички Твіля кумедно звивалися і в'юнилися між гостроверхими будинками, тому заблокати тут було простіше простого. Це було незвичайне місто, і люди в ньому також були незвичайні. Рибалки, робітники та ремісники, як і будь-де, але вони настільки звикли до чар, які постійно зустрічалися на цьому острові мудреців що вже й самі здавалися майже чарівниками. Вони розмовляли, о чому Гет уже встиг переконатися загадками, і ніхто із них навіть би оком не змигнув, якби, приміром, хлопець перетворився на рибу чи якийсь будиночок злину в у небо. Вони знали, що все це школярські витівки, і продовжували би, наче нічого не трапилося, човгати кам'яною бруківкою чи нарізати баранину. Гет і його супутники вийшли крізь двері задньої стіни, проминули сади обителі мудреців та дерев'яний міст, через швидкоплинну річку Твільбурн і попрямувала на північ, де на рівнинах розкинулися пасовища та ліси. Підіймаючи з стежкою вгору, вони проминули Діброву, в якій, незважаючи на яскраве сонце навкруги, панував на півмору. Неподалік була ще одна Діброва, але Гет, хоч і дуже намагався, все ж не міг розледіти там дерев. Йому весь час здавалося, що стежка, якою вони йшли, от-от приведе туди, проте вони навіть не наближалися до того місця. Веч помітив його здивування і пояснив. Це примарний сад. Ми не можемо до нього зайти, поки що. Під палачим сонцем на лузі цвіли жовті квіти. Іскрівки, сказав Бурштин, вони ростуть у тих місцях, де давнину вітер зронив попіл від спалених селищ Іллєна. Це було ті часи, коли Ерет Акбе відстояв внутрішні острови перед повелителем вогню. Веч дмухнув на сухого лівку квітки і не схожі на полум'яні іскорки сонця, Легко полинули за вітром. Стежка повела його гору, обминаючи великий зелений від трави пагорб, на якому не росло жодного дерева. Саме його бачив гет із корабля, коли тінь зайшла у зачаровані води острова Роук. Піднявшись на схил, бурштин зупинився. Вдома на Хавнурі не раз чув прогонську магію, і мене ще відтоді цікавило, чи насправді це так. Зараз серед нас є Гонтієць, і ми знаходимося на схилі Роукського пагорба, Чиє коріння сягає центру землі. Тут набувають сили всі закляття. Здивуй нас, Яструбе, покажи, на що ти здатний. Гет захоплений зненацька з, Нинацька, з Не поспішай, бурштини, втрутився прямодушний веч. Дай хлопцеві трохи призвичайтися до нашого життя. Він має силу, інакше би воротар його не пропустив. То чому б не продемонструвати її зараз? Ну то як, Яструбе? У мене є і сила, і майстерність, відповів Гет. Але що ти хочеш від мене? Звісно ж, ілюзії, фокусів чи мірашів, ось поглянь. Бурштин промовив кілька незнайомих слів, підняв палець і вказав ним у землю. І на тому місці серед зеленої трави проточилася цівка води, потім поширшила, поки не перетворилась на струмок, що ринув схилом униз. Гет занурив туди руку. Вона стала мокрою. Він сюрпнув води і відчув її прохолоду. Проте вода не тамувала спраги, бо була лише маною. Бурштин промовив ще одне слово. І вода перестала текти, а під палючим сонцем знову заколихалася суха трава. «Твоя черга, Вечче!» – мовив він з холодною посмішкою. Веч почухав потилицю і похмуро поглянув на нього. Однак узяв жменьку землі і почав монотонно над нею співати, розминаючи, стискаючи, припліскуючи та надаючи форми. І раптом з'явилася маленька істота, схожа на джмелячу волохату муху, яка трохи позжищала і полетіла геть, розчинившись над пагорбом у повітрі. Гет тільки вражено дивився. Що він знав, окрім примітивного селянського чаклунства, закляття для збору отари кіз, пересування важких предметів, лагодження посуду та лікування бородавок. Я не займаюся такими фокусами, відказав він. Вечі цього цілком вистачило, і він уже намірився йти, однак бурштин наполягав на своєму. Чому ж? поцікавився він. Магія не гра, ми, гонтійці, не користуємося нею для втіхи чи вихваляння, поважно відповів гет. А з якою ж тоді метою ви нею займаєтесь? допитувався бурштин. Задля грошей? Ні, сказав гет. Хлопець не міг вигадати чогось кращого, щоби приховати необізнаність і порятувати свою гідність. Однак бурштин весело засміявся і повів їх далі навколо роухського пагорба. Гет, подумки, звинувачуючи бурштина у всіх смертних гріхах, з роз'ятреним серцем понуро плентався услід. Вночі, загорнувшись у плащ, Хлопець лежав у холодній і темній кам'яній келії, оповитій непроникненою тишею обителі мудреців. Його охопили важкі та невиступні думки, які, очевидно, були відгуманом усіх заклять і чарів, що будь-коли творилися у цьому незвичному місці. Хлопця оточувала пітьма, тьма, жах переповнював його серце. Він шкодував уже, що потрапив у Роук, а не де інде. Аж тут у двері постукав веч. Він зайшов і запитав, чи можна трохи поговорити з Гедом. Над його головою миготіла невеличка блакитна кулька чарівного вогника, освітлюючи дорогу. Розпитавши Геда про гонт, він заходився захоплено розповідати про свою батьківщину острови Східних Широт, про те, як дим від домашніх вогнищ тихими вечорами стелися над морем, перебираючись із острівця на острівець. Називалися острови дуже куметно корп, коп, холп, венвей, веміш, іфіш, копіш і сніг. Ввеч пальцем виводив їхні обриси на камені долівці щоб показати гедеві, де вони знаходяться. Лінії, наче накреслені срібною паличкою, світилися і через хвилину згасали. У школі Веч навчався уже три роки і незабаром мав стати чаклуном. Отже, демонструючи зразки простої магії, він не задумувався над тим, що робить, як пташка не замислюється над тим, як вона літає. Проте Веч мав і значно видатніший талант, якого не навчають ніде – талант доброти. І з тієї ночі Веч завжди ставився до геда дружньо та приязно і хлопцеві не залишалося нічого іншого, як відповідати йому взаємністю. Водночас Веч дружив із Бурштином, котрий у день їхнього знайомства зробив із Геда посмеховисько там, на Роукському пагорбі. Гед не забував того випадку, і Бурштин, здавалося, пам'ятав його теж, хоча завжди розмовляв із ним вічливо, посміхаючись. Гед поклявся довести Бурштину і всім решта, для кого той був ватажком, чого варта сила яструба, не зараз, а колись. Бо нікому з них, незважаючи на всі їхні хитромудрі витівки, не доводилося чарами рятувати селище від ворогів. І ні про кого з них Великий Мах Огіон не писав, що він стане найвеличнішим чаклуном Гонту. Ніхто не насміхатиметься з нього, він не дозволить принижувати свою гідність. Тішаючи себе такими марнославними думками, Гетусі свої сили та волю віддавав навчанню. Урокам і вправам, яких навчали зодіти у сірі плащі майстри Роукської школи, влучно прозвані «Великою дев'яткою». Щодня він декілька годин присвячував заняттям із майстром-менестрелем, вивчаючи давні пісні про подвиги видатних героїв, балади із законів мудрості, починаючи із найдавнішої у світі пісні – балади створення Еї.